«Ви нероздільні, сини волі! Кровна сім'я розпадається, Кровні брати навіть стають До герцю один супротив одного, А вогняні побратими Віддають свою душу і життя За братів. Де б не були ви, На дні моря чи в небі, Під землею чи в пустелі? Знайте, вас нерушимо береже вогняне побратимство. Чуєш, Зориславе? Чую. Чуєш, Дубе? Чую. Чуєш, Вітрограю? Чую. Добре, діти, віднині ваш отець вогонь. Знаю, зради не приймете в душу свою, бо там, де вогонь, є лише вірність і воля. Старші лицарі схвально підняли над багаттям два січні мечі, благословляючи юних побратимів на важку таємничу путь. Мандри, кмітливим учнем був яровид. Кілька місяців промайнуло, а він уже розумів чужинецькі мови. Багато ще знав про далекі краї, інші народи і племена. Довгими зимовими днями, коли хурделиця гуляла над крижаними грудьми словути, одягаючи в пишні шати ліси довкола вільної твердині, Зарислав сидів біля вогнища що в землянці ведуна, жадібно приймав від побратимів їхнє уміння читати знаки письма, а також викладати на сувоїх тонкої шкіри свої мислі. А вечорами хлопці слухали мудрі слова Ярогана про минули і прийдешні людей, про походи прослав'янських пращурів у далеку Індію, де вони заснували преславне царство, про легендарних людей зоряних країв, що, буває, літають понад землею на вогняних зміях, запряжених у дивоглядну сяючу колісницю. «Раз на сто літ», – оповідав Яроган Зариславу, Диви ведуни чорний гір посилають вільних воїв до священних вершин, щоб зустрітися з родом і ладою та їхніми чурами. Якби ти, синку, потрапив до такого посольства, все було б простіше. А нині тебе поведе власне серце, а поміч матимеш лише від побратимів своїх. Проте пам'ятай, сила рідної землі з тобою, і дасть тобі снагу з Прага людей занебували. Не забувай цього, Зориславе, Лише той розшукає казку, Хто в найтяжчу пору не втратить віри в неймовірне. Навесні, коли скресла крига на Словутії, Лаштували вільні вої торгові човни до Візантії. Смолили днища, лагодили широкі полотняні вітрила, Готували припас. У травневі тривожні дні як з далекого півдня поверталися додому лелекі й журавлі, побратими рушили в мандри. Єрган благословив юнаків, і довго ще видно було, що внів його високу постать у білій сироці. Все було новим, незвичним для хлопців. І неозори простір неспокійного моря, і візантійські триреми під велетенськими вітрилами, і гумінливі базари ще на майданах чуженецьких городищ. Цар-город заворожив юнаків розмаїттям храмів, будівель, людей. Проте минуло кілька днів, і Зариславові стало тужливо і сумно. Юрби здавалися шумовинням на хвилі, громаддя храмів та жителів пригнічували, втомлювали. Згадувалися затишні яровицькі гаї, прості вкриті очеретом хати і землянки, заквітчені весняними вінками дівчата, що співали над берегами широкого Словути, і сльози не верталися на очі. Серце рвалося з грудей, прагнуло туди, де воно мало найтихіше, найчарівніше щастя. Старші лицарі, залагодивши справи, переправили хлопців на той бік Босфору до Азії. Там їх прилучили до каравану що прямував прадавніми торговельними шляхами до Славетної Басри. Звідти побратими мали намір морськими шляхами дістатися таємничої Індії. Попрощалися лицарі з юнаками, караван рушив у путь. Гори, пустелі,